І вже прекрасне біле тіло, Що його любило стільки хоробрих воїнів, Уже воно у вогні похоронному. А довкола горять, принесені в жертву, Тисячі птахів, Востаннє злітаючи у високе весняне небо На чорних крилах диму. Я це бачу, ніби діва змія, то я. І не ти, а я мусила знайти цей скарб. Мені було обіцяно. Ким? запитую я. Хоч не мусив запитувати, бо все уже знав, як і те, чому саме мені дався скарб. Знав, як мовиться у глибині душі. Ми багато що про себе знаємо, якщо дозволимо собі знати. Моєю гіркою долею було обіцяно. Знову засміялася балерина, але уже не зверхньо, уже примирливо. Хочеш, я ще трішки пофантазую Храм Діви був на вершині гори Яка нині зветься Жумирівкою Тут вона служила богам своїм Тут вона щоранку зустрічала сонце Плем'я її колінкувало дівою змією Сам князь хилявся до них її Бо мала силу в душі, якої не мав ніхто з народу її Вона розмовляла з білим богом у день і розмовляла з чорним богом уночі. Вона розмовляла з деревами, травами, хмарами, вітрами з усім на світі. Але одної весни вітри й хмари не послухалися діви. Боги, і білий і чорний одвернулися од неї. Небо не послало жодного дощу, сонце випалило все дощенту. З дерев на початку літа уже опадало, поруділе листя. А що не вигоріло? Те потім добив град З неба падали градини завбільшки вбіжки згусяче яйце Птахи і звірі залишили наші гори Наші поля і ліси подалися в степ Навіть гаддя і те залишило наш край Чорними клубками скочувалося воно З наших гір до великої ріки І пливло за водою у пошуках благодатнішої землі А під зиму настав справжній голод Воїни на чолі з князем зійшлися на раду довкола житла діви, на осьому ось схилі, де тепер твоя землянка. І запитали вони у діви, де боги твої, чому вони мовчать, наші діти уже мруть з голоду. Діва стояла над оцією ось чашею, в якій куріли трави і розмовляла з богами. Потом вона вийшла до воїнів, повела їх на вершину гори над великою рікою Уже замерзлою І простерла руки у бік протилежного берега Цієї ночі Підете до них І візьмете усе, чим вони володіють Не залишивши в живих нікого Хто здатен встити хоч би й через багато сонячних кіл Так велить білий бог На лівому низькому березі великої ріки Спека не наробила стільки лиха І там не випав град Люди мали що їсти до нового врожаю, але ми жили з ними досі мирно і присягалися в дружбі. Білий Бог не велів учиняти зради. Діва обманула людей, аби врятувати своє плем'я від голодної смерті, ціною смерті іншого, сусіднього племені. Темного вечора воїни рушили через замерзлу ріку і вчинили так, як веліла Діва, зіславшись на Білого Бога а вона усю ніч молилася над чашею цією. Але Білий Бог мовчав до неї, а Чорний Бог радів насильству, яке чинилося по той бік Великої ріки. Воїни вмертвили усіх, хто був тої ночі в поселенні, не залишивши живих і діток малих. Під ранок вони повернулися з великою здобиччю і принесли Діві на гору щедрі дарунки. Але з дарунки утих, в очах її текла кров безневинних. І діва зрозуміла, що Білий Бог ніколи не простить їй зла, хоч і в ім'я добра вчиненого. Смерті вона не боялася, смерть обіцяла забуття. Але діва не знала, що Білий Бог прокляв усе поріддя її до 33-го коліна. А прокляті Білим Богом неминуче потрапляють у служки Чорного Бога. Так заведено в світі, так було і так буде. Рябого Бога нема, Робінзоне, не надійся. Або білий Бог, або чорний Бог. Я в тій верениці земних життів остання, 33 коліно. І досі я жила надією, що на дочку мою, на моїх онуків і правнуків люди вже не показуватимуть, як на мене пальцями, і не шепотітимуть у слід. Ось відьма, причинна, її помисли злі, її очі лихі, вона зрочує, вона і самим чортом любиться. Я мусила знайти цей скарб, і то був би знак, що мене відпущено чорним богом. Але знайшов ти, отож тепер ти навіки мій. І балерина простерла до мене руки, Ну, тобі б книги писати, така уява, мовив обережно, або усе звести до жарту. Я міг існувати лише на грані між реальністю і нереальністю. Іншого шляху я не мав, якщо хотів жити. А я знову хотів жити, відколи зустрів балерину. А я й писала, радо пристала на мою гру балерина. Є у нас те, глибинне, на самім споді душі, що ми одне від одного ховаємо. І досі так. Писала вірші. А потім перестала, бо почав віршувати мій пес Жульєн. Хіба мені посередності змагатися із його великим талантом? Вона засміялася. І я засміявся. І ми кохалися. Кохання – одна із форм забуття, як і смерть. Познайомив мене із балериною п'ятниця. Вертаючи з рогощі, я здибав на Дніпровському березі чорного як смола верткого худющого песика. Він ховався в кущах, безнадійно підчікуючи господаря, рибалку. А може його викинули на середині ріки, аби втонув і не претендував на недоїдки часів перебудови. А він виплив Добився до берега. Перші жертви ринкової економіки – пси. А вже потім – пенсіонери, студенти і письменники. Втім, ми усі – жертви. Жертви власних політичних пристрастей. Життя людини, як і пса, мало що сьогодні вартує. Шмаркач, який учора ще здавав екзамени з літератури, повторюючи завчені слова про високе і вічне – Сьогодні озброївся гвинтівкою чи гранатометом і вбиває, калічить, мучить. Людей на внутрішніх фронтах нині гине більше, аніж я встигаю їх вилікувати. Звичайно, це не виправдовує мене, що я тут, на аеродромі, по дорозі до Америки. Виправдання мені нема. Можливо, колись, потім, коли усе в Україні влаштується... Еміграція частини інтелігенції, хоч би й до тої ж Америки, стане річчю звичайною. Але нині, коли твоєму народові зле тікати на багатші села ганебно, Ротань, коли ми пливли на його катері по Дніпру, обмовився, підпивши, що ладнає собі сідало по славі України в одній із теплих і затишних країн. Овечері коли я усе ще вагався щодо поїздки до Америки, балерина істерикувала. Ось побачиш, найкрикливіші політикани злиняють з віцепослами, представниками, фірмачами хто куди. Ми розворушили, а ви, дурні, сірі, нюхайте. Звичайно, я не погоджувався, звичайно, я заперечував. Але вже я тут, в аеропорту. Отже, сідаю в одного човна з Андрієм Ротанем. А може, я уже давно в одному човні з ним? Але про песика. Я відломив куснячок хліба. Він упіймав хліб на люту і ковтнув як муху. Виголоднів. І побіг слідом за мною. Так я, Робінзон, здобувся на свого п'ятницю. За декілька днів пес до свого нового імені. Відтепер я мав з ким розмовляти, і знову почав згадувати слова людської мови. П'ятниця уважно слухав, ворушивши сторчакуватими вухами і дзявка у відповідь. Втім, його уважні віддані очі були промовистіші, аніж дзявкотіння. Як і кожна особистість, п'ятниця мав складний характер. Одна з його рис вразила мене. Пес володів вродженим почуттям власності, що обіцяло в майбутньому успіх за умов ринкової економіки. П'ятниця першим заявив про невід'ємне наше право на повітряний простір над суверенним островом. Досі літаки, піднімаючись із Бориспільського аеродрому, безборонно набирали висоту над нашими пагорбами. Вони нагадували велетельських акул у голубому океанарії неба. Досить часто залежно, мабуть, от напрямку вітру, вони розверталися над нашим островом для посадки і ковзали з гористого правого берега на лівобережну млисту низину. Я ставився до того порушення суверенних кордонів толерантно. Протестів не заявляв, гнівних нот не посилав. Зовсім інакше повівся п'ятниця. Коли літак ще тільки сповіщав про себе далеким гудінням, Песик уже схоплювався на ноги, весь виструнювався. Відтак задирав голову і стежив за небом чутливими радарами чорних оченят. Забачивши у небі літака, він мчав за ним по кущах, чагарищах, урвощах, не частіше, до шпиля найближчого пагорба. І уже відти обгавкував його на повну свою псячу силу, люто і ненависно. Якби П'ятниця мав якусь бойову ракету, Земля-повітря, жоден літак не перелітав би Дніпра, я цього певен Але ракети він, слава Богу, не мав І розчарований і злий повертався до землянки Влягався біля моїх ніг, тяжко зітхав Я прозвав п'ятницю небесним інспектором Він радо відгукувався і на це ім'я Трохи оклигавши після вимушеного сеансу голодування в березі